Вона не змінилася. Може, мами не старіють взагалі? Теж чаю. Не любила кави. Не любила нічого сильно діючого. Обходила гострі кути, як могла, а не могла, вдавала, що кути круглі. Без цукру, звичайно. Пам'ятаєш? Ледь усміхнулася. Він усе пам'ятав. Не минало дня, щоб він не згадував її. Мама. Знайомо запекло в грудях. Отже, все окей. Я прийшов подякувати за те, що ти переписала на мене хату. Це твоя хата. Твоя і прабабчина. Своїх батьків я майже не знала, вони померли молодими. Вона мене виховала, і мені здається, що ти дуже на неї схожий. Я знаю, чаю холоне. Вона померла, бо не витримала несправедливого звинувачення. Ні з якого дива промовила мама, опустивши погляд у чашку. Він піймав себе на тому, що сидить з відкритим ротом. Усе своє життя мама частіше мовчала, зате коли починала говорити, всередині все затерпало. Вона не змінилася. Ніщо не змінилося. Ти знаєш, що сталося, мам? Короткий кивок. І жахлива, міцно притлумлена, але живуча підозра в очах над чашкою. Невже й мама? І вона теж. У кримінальній хроніці писали. А ти знаєш, що я працював у батька два місяці? Саме так. У батька. Недавня трагедія навчила його називати речі своїми іменами. Знову кивок. Ти завжди розшукував його. Я навіть боялася, що одного разу ти повернешся з ним за руку. Приведеш і скажеш, «Мам, маво, сі ми». Знову слова, яких він не зміг передрікти. «Мама, ти знаєш?» Чай справді охолонув. Вона подивилася на нього з винуватою посмішкою, а у погляді хлюпотіла, Переливалася підозра, мов холодний чай без цукру. Справді, не знаю, що на мене найшло. Я сподівався, що ти мені допоможеш, мам, вибач, ти права, я вже дорослий, я впораюся сам або не впораюся. Але щось усередині заклинило, гостро відчув потребу реабілітуватись, обілити себе у її очах. А пам'ятаєш кішку? Ми її миша кликали. Я так і не зміг її втопити. Приніс до якоїсь баюри, висипав всю її сімейку зранця і не зміг. А одне кошеня дуже смішне. Почала пало до води. Я його легенько підштовхнув, воно зарилося носом у воду, і потім дуже довго тріпало мордочкою. Усмішка її стала світлішою, радіснішою. Але підозра зіниць не зникла. Я завжди вірила, що цей цього не робив. Але ж я лишив там всіх шістьох. Навряд чи вони вижили в лісі. Ти дав їм шанс. Прекрасна дама, заради якої він колись був готовий на все, прекрасна сумна дама, встала, Котра слабко посміхнулася і мовила, вибач, але мушу бігти, бувай. Він і тепер готовий заради неї на все. Отже, все окей, блін. Знову забув довідатися, як звуть її малечу. Після третьої порції чаю гарячка начебто відступила, але Андрій встав із-за столика мокрий, як хлющ. Тільки ідіот, який прагне захворіти на запалення легенів, вийде зараз на холодний вітер. Попередив його здоровий глузд, Андрій послухав, розрахувався і вийшов на холодний вітер. Вогка сорочка вмить прилипла до тіла. До маршрутки метрів триста, ноги підкошуються, очі підзаливає. Може, ліпше вмерти на місці, щоб не мучитися? Андрій підійшов до білого пікапа, що стояв неподалік, і, дивлячись просто в очі легіню за кермом, поцікавився. «Ви не могли б мене підвезти?»